11. Fogd be a szád, Billy, nem vagyok rá kíváncsi, mondta idegesen mellori. Én még olyan zsarút nem láttam, aki örült volna, hogy elszúlta az előléptetési lehetőségét. Vedd lejebb a fűtést, megsülök. Nem szúrtam el, tiltakozott Krieg. Lemondtam róla, becseréltem, te érted. Éjjem. Vedd már lejebb azt a rohadt fűtést. Krig lejjebb lökte a fűtőkart, Mallory befordult a sarkon, tekintete követte a reflektorokat, amint beledövtek az elhagyott utca sötétjébe. Tudod, mi a te bajott? – kérdezte Krieg. – Mi? – Besavanyodtál, unod a munkádat. Persze, persze – dörmögte Mellori. De tényleg, besavanyodott vénység lettél, akinek a hozzáállása egyszerűen rémes. Mallory lassított, és Billy felé fordult az ülése. – Az én hozzáállásom? És mi van a tiéddel? Folyton azt szajkózott, hogy jaj, de jó, visszakerültem a kocsira. Eltoltad. Ez a helyzet. Ha Enders nekem ajánlja föl a nyomozói beosztást, engem többet nem dáttál volna, az fix. De ha eltolom, akkor se léptem volna le egy vizsgálat kellős közepén. Krieg hátra hátranézett Mallory a fölött, és egy férfit látott kiszaladni az Einwood Hill Parkból. Hé, oda néz! Mallory megfordult, beállt a járta mellé, és letekerte az ablakot. Mi a probléma? szólt ki. A férfi odanyargalt, hangosan zihált és tántorgott. Amint időt az ajtónak, Krieg látta, hogy a szemüvegének lencséje megrepedezett, s fekete bajuszán meg szakállán vannak. A barátom, a parkban két férfi megtámadott bennünket. Melori kikapcsolta a motort. Krieg beszólt a központnak, megadta a helyzetüket, és jelentette, hogy mi történt. Melori kiszállt. Mutassa meg, ne féljen, csak a helyszínt kell megmutatnia. Nem lett volna szabadott ott hagynom lihegte a férfi. Helyesen cselekedett, mondta Krieg, aki a kocsit megkerülve odajött hozzájuk. Vezessen, megyünk maga után. A férfi biccentett és bevezette őket a parkba. A lombja vesztett fák és bokrok csontvászerű árnyékot vetettek, amint Krieg és Mellőri derék magasságban ide-oda villogtatta zseblámpáját az ösvényét. Elágazáshoz értek, és Krieg megállt a émült férfi mellett. Merre, mister. Fuller, Steve, fuller, nem is tudom, én. Nyugalom, nyugodjon meg, mondta Krieg, gondolkodjon, melyik oldalán voltak a partnak." Fuller balra pillantott, és előre mutatott. Arra, onnan jöttem. Előre szaladt. Remélem tudja, merre ment, mondja Melori, és elindult fuller után. Krieg kihúzta övéből a gumibotot. Az ösvény elkanyarodott, és Krieg elvesztette szem elő Fullert. – Hé, lassabban! – kiáltott utána. Amint az ösvény kiegyenesedett, Krieg körbevillantott a zseblámpáját. Fuller nem volt sehol. – Talán itt vágott át – mondta Melori egy párhuzamos bitumen útra mutatva zseblámpájával, amely csupasz fatörzsek között futott tova. – Én erre megyek, te erre egy egyenesen tovább. Krieg elindult, és ahogy a gyalogutak szétváltak, hamarosan szem elől vesztette Melorit. Hold nem sütött, és ha zseblámpája nem vág keskeny csíkot a sötétbe, Krieg akár alagútban érezhette volna magát. Elől és jobbra Melori lámpája egyre halványabban pislákolt. Fuller, kiáltotta Krieg, megmerevedve és hallgatózott. Fuller, kiáltotta még hangosabban. Az istenét motyogta, hová tűnt ez a kerge birka? Krieg lassan elindult, és egyre növekvő ívbe forgatta zseblámpáját. A fénysugár hol szikráról, hol fákról, hol csupasz bokrokról pattant vissza. Jobbról hangot hallott. Megtorpant. Lélegzett vétele szinte robbant a fagyos levegőben. Ted! – kiáltotta. Mellori lámpafényének nyoma sem volt. Krieg elindult jobbra, letérve a bitumenről, rá a fagyott földre. – Ted! – kiáltotta újra – fénye mellett, jobbra-balra a sötétbe tekingetve, Melori fényjelére vagy egy árnyékra, akármire figyelve. Érezte, hogy a hátán csodog a verejték. – Ted! – kiáltotta. – Semmi válasz. Melori eltűnt. Fuller is eltűnt. Krieg eldobta a gumibotot és előhúzta a revolverét. – Csapda! – hátra hátrarántotta a zseblámpa gombját, de egy töredék másodpercet késett. A part sötétjével kirepült a dundum golyó. Fél tízkor Enders egy bögre kávéval a kezében visszament az irodájába. Ránézett az asztalán heverő papírra, és odarohant a rádióhoz. A hangegyvelekből csak annyit vett ki, a Frank 34 nem válaszol. Milyen helyzetet adtak meg utoljára? Telefonált a kocsiáért felkapta a nagy kabátját, kirohant és útközben elkapott két egyenruhás rendőrt. Két hekusnak segítségre van szüksége az Einwood Hill Parkban, jöjjenek! Az autórádióban egymást követték a jelentések, miközben Ron Blake végighajtott a Westside főúton, Enders körzetének határa felé közeledve. A sziréna félrehessen tette a forgalmat, Blake Enders sürgetésére 60, majd 70 mérföldre kapcsolt. Bevágottak a Frank 34 mellé. A kocsi üres, rádiója még mindig adásban. Három kocsi parkót körülötte. Enders látta, hogy egy szedán áll be a járda mellé. Megvitt szállt ki belőle, és magához int három egyenruhás rendőrt. Kutatni fognak. A Frank 34 már fél órája nem adott életjelt magáról. Enders megdermedt. A hidegtől van motyogta magában, és összeszorította álkapcsát. Az autóreflektorok végigpásztázták a parkot, és a kék kabátos férfiak elindultak az ösvényeken, ötfokozatú elemlámpák erős sugarával világítva maguk előtt az utat. Anders kiszállt a kocsiból. Megyek utánuk szólt vissza Blake-nek. Maradjon a kocsiba, álljon be a járdához, és irányítsa befelé a reflektorokat. Blake megfordult a kocsival, Anders pedig elindult az egyenruhásuk után. Némelyiknek már a kezében volt a revolver. Mekvitt parancsokat osztogatott. Tíz ember egy kétmérföldes parkra gondolta Enders erősítésre lesz szükségünk. Rendszeres időközönként kiáltásokat hallott. Krieg és Mallory nevét. Öt rendőr balra tért, öt jobbra. Enders a kereszteződésnél állt. Jobbra kiáltást hallott, arra indult. Fények, hangos kiáltozás. Mallory megsebesült. Anders lelépett az ösvényről és oda egy kaptatón át. Lent a másik ösvényen rendőrök térdeltek Mallory mellett. Él, mondta McVid, amint Anders odaért. Valaki fejbe vágta, elájult, de él. Billy, kérdezte Anders. Még nem találtuk meg felente McVid a fejét rázva. Hívjanak mentőt, kiártott rá a rendőrökre. Ne emeljék fel, jöjjön ide a hordát. Anders és McVid visszaindult az ösvényen a három rendőr mögött. Egy ott maradt Mallory mellett. Valószínűleg szétváltak, mondta Mekvéd. Krieg a másik irányba mehetett. A kereszteződéshez érve jobbra fordultak és elindultak a bitumenúton. Anders fényeket látott a távolban, és hirtelen kiáltás hangzott fel. – Úristen, úristen, itt van! – Mekvéd rohanni kezdett. Az öt rendőr némi távolságból szemlélte Bill Krig holtestét. Megvéd rápillantott és szembefordult a rohanvást érkező Anderszel. – Ne! –! állta el az útját. – Látni akarom! – mondta Anders, és megpróbálta félrelökni, de megvéd nem tágított. – Semmi szükség rá! A fél fejét elvitte a golyó. Anders neki támolygott egy falnak, mint egy félájúta nézte, amint a megérkező helyszínelők nyomok után kutatnak, s a mentősök kiviszik az arc nélküli hullát az utcára. Beállt megvéd mögé, és elindultak a hordágy után. Anders, mintha futóhomokon járt volna. A hangok szinte robbantak az agyában. Alig kapott levegőt. A Frank 34 úgy állt a járda mellett akár egy sírkő. A lámpák kikapcsolva, az ajtók lezárva, a rádió imárt néma. Anders megállt mellette, miközben a hordágyat beemelték a mentőautóba. Mallory életben marad. Most vettük hírét, mondta megvét halkan, oda lépve hozzá. Anders bólintott. Ne segítsek? kérdezte McQuaid. Nem, köszönöm, jól vagyok. McQuaid odévment ment, Enders pedig odalépett a Frank 34 első üléséhez. Jobb oldalt egy pár kesztyűt látott a sötétben. Billinek fázhatott a keze. Enders zakogni kezdett. Reynold félrehúzta a függönyt, és kinézett a hídra. Micsoda látvány, gondoltak. Ez lesz a megfelelő épület. Ezt már akkor tudta, amikor először vette szemügyre a környéket. A Westside bármelyik épülete megfelelne a tizedik, tizennegyedik emeleten, de a legjobb persze a sarokház. Lépteket hallott a folyosón és megdermett. Csak nem a lány. Megmarkolta a karabét és az ajtó felé fordult. A léptek eltávolodtak. A lány, aki a lakást bérelte, a belvárosban volt. Reynolds két héten át tanulmányozta napirendjét, és tudta, hogy ma, kedd este, munka után egyenesen a szeretőjéhez megy, és órákat tölt nála. Reynolds letette a fegyvert, hogy feltolja az ablakot, az ablak azonban nem mozdult. Végig Végigfuttatta ujját az alsó kereten. A festék, beragadta festék. Minden erejét megfeszítette, de a keret nem engedett. Keszcsűs csenyere tövével egy felfelé irányuló mozdulattal rávágott a felső keretre. Recsenést hallott, a vékony festéklétet felszakadt, és az ablak zörögve felcsúszott. Reynolds megdermedt, még a lélegzetét is visszafajtotta, azután teljes hosszában feltolta az ablakot. A karabélyel a kezében odaállt az ablak bal széléhez, nekidőlt a párkánynak, és kinézett. Alatta, nyugatra a George Washington híd fényárban fürdött, csak úgy nüzsögtek rajta a gépkocsik. A távcső közel hozta a híd város felüli oldalát. Előhúzta zsebéből a gyújtógólyót. Kiugratta a fegyverből a tárat, a gyújtógólyót első helyzetben nyomta, majd utána töltötte a többit. Öt percen át figyelt a távcsövön, szemét és minden érzékét ráhangolva a forgalom ritmusára. Azután kiválasztotta a célpontot. Éppen ráhajtani készült a hídra. A nagy, sárga, kockás taxi besorolt a középső sávba és lassított, amint kigyulladtak a féklámpák. Mögötte felzárkóztak az újabb járművek. Reynolds még öt másodpercig várt, majd lélegzetét visszatartva megnyomta a ravaszt. Lángok töltötték be a távcsövet és egy pillanatra megvakították, amint a gyújtógolyó eltalálta és felrobbantotta a taxi Rémült hangzavar örvénylett fel a távolból az ablakig. A lángoló taxi megfordult a levegőbe, belevágódott két autóba a baloldali sávon és tüzet köpködött az egész híd szélességébe. A híd mindkét oldalán autók égtek, sűrű, fekete füstoszlop kígyózott az úttestről. A lángok felszaladtak a híd tartó pillérein, a szembejövő autók útját lángfal állta el, a vezetők beletaposták a fékbe és kiúráltak a járműveikből. Akár valami láncreakcióban a benzintartályok egymás után robbantak fel. Reynolds visszahúzódott az ablaktól, a lángoló haláltánc látványától. Az infernóból régmült sikolyok szálltak feléje. Enders a kocsinak dőlt, észre sem vette, hogy fázik, hogy nyitva van a kabátja, nem hallotta sem a rádió recsegését, sem a körülötte zajló beszélgetést. Főnök hallja, amit mondok? Ismételte megvéd. Enders felé fordult. Mi? Ég a George Washington híd. Az lehetetlen, mit beszél? Baleset, valami karamból. Autók égnek a híd mindkét szintjén. Na és mi az Isten csináljak, förmet rá, Anders? Szaladjakod egy poroltóval? a tűzoltókat. De a forgalom. Emberek kellenek, hogy irányítsák. Fütyülök a forgalomra a hídért, a kikötőhatóság felel intézzék el ők. Ha magát annyira érdekli a forgalom megkövét, visszatehetem rá vagy húsz évre. Anders elfordult, és Blékért kiáltott, aki a közrendőrökkel beszélgetett a park bejáratánál. Blake beült. Anders automatikusan nyúlt az első ajtó fogantyújáért, aztán lejtette a kezét, és hátraült. Hová? kérdezte Blake. Anders hangja elcsüklött. State Islandre, re Reynolds kilépett a... 42. utca és a Times Square metro állomásából és odaintett egy taxit. A holland alagút mondta. Már csak ez hiányzott, nyüszítette a sofőr. Le akarom adni a szolgálatot, a halál, aki kimett Jerseybe. Reynolds az óra alá nyomott egy 50 dollárost. Ez lesz a borra való. A sofőr a zsebébe nyomta és bekapcsolta az órát. Az alagútba lakik, vagy a címe is van? Mit szólna a 22. és a Mary sarkához? Oké, okay, de az útvámot maga fizeti. Reynolds bólintott és rágyújtott. Ma este első ízbe engedte el magát. A zsaru pontosan úgy ejtette csapdába, ahogy annak idején a dzsungelbe csinálta. Becsalta a saját területére, és ketté választotta őket, és csak aztán kapta el az áldozatát. Mélyet lélegezve elmosolyodott. Télvíz idején több ezer mérföld és harminc év távolából is érezte a dzsungel izzadság szagát. Hihetetlen. Egy órát pihent a bázison, megtisztította a karabét, és magához vette az est hátra lévő részére szükséges felszerelést. A trófeákat az öltözőasztal fiókjába hagyta. Egy rendőrjelvény és, hadd értetlenkedjenek az okosok, egy karikagyűrű. Elnyomta a cigarettát, amint a taxi behatolt az alagútba. Megint koncentrálnia kell. Az est legnehezebb része még hátra van. A Merlihez érve kifizette a taxist, és az összeghez hozzácsapott még húsz dollárt. Kiszállt, megvárta, míg a kocsi eltűnik, megtett négy sadoknyi utat, és oda egy másik taxit. Fort Lee, mondta, amint beszállt. A Georgetown Avenue és a 91. utca sarka. A visszautat is fizetnie kell, mondta a sofőr. Tudom, tudom, felelt Reynolds, és egy huszas tusztatott az első ülésre. Tudta, hogy így lesz a legjobb. A George Washington híd legalább egy napra járhatatlanná vált. Taxival át az alagúton akár a munkából hazatérő hivatalnak. Kiszállva, Reynolds három sadoknyit gyalogolt, míg meg nem győződött róla, hogy a taxi eltűnt. Nagy kabátja zsebéből előhúzta az álbajuszt, amint a bázison vett magához, és felragasztotta. Előkerült egy szarukeretes szemüveg, egy kis jegyzetfüzet és egy nagy, műanyag tasakos igazolvány is. Lassan ballagva nyugatról közelítette meg a nagy, elkerített telepet, és elindult a kapu felé. Vontatókocsik álltak a bejáratnál, és egy zsíros, bőrzubont viselő férfi integetett az első kocsi sofőrjének. A lapos platókon összeégett személyautók roncsai hevertek. A telep túlsó végében Daru emelgette le két másik fontatóról a már beérkezett fémcsontvázakat. A Fort Lee roncstelep lassan megtelt, hála a George Washington hídon bekövetkezett katasztrófának, és a kiégett roncsok közt ott volt valahol a kockás taxi is. Reynolds felerősítette hajtókájára az igazolványlapot. Egy vontató begördült a kapun, és Reynolds jegyzetfüzettel a kezében odalépett a bőrzúk Mitch Henderson a New York Times-tól, mondta, ceruzájával az igazolványra bökve. A bőrzúbonyos rásandított és vállat vont. Nem érek, rámondta és behesegette a következő vontatót. Csak egy percet kérek, hogy hívják? Bele akar írni az újságba, kérdezte a bőrzúbonyos közelebb lépő. Hát persze, ha leadja a drótot, felejte Reynolds mosolyogva. Mi a franc történt? Nem tudja? Nézze, én csak annyit tudok, hogy az éjeli szerkesztőm telefonált és ide rendelt. Jerseyben lakom. Gondolta, hamar ide érek. Azt mondta, valami autó kigyulladt a hídon." Nekem is ezt mondták, felelte a férfi. Különben Brooks a nevem. Jackson Brooks. Nem Jack, hanem Jackson. Jackson, helyes, mondta Reynolds, és leírta. Mióta megy itt a cirkusz, bökött a vontatók sorára. Több mint két órája, már húsz roncsot bevontattak. Mit tudott meg a vontatósoktól? Valami taxi kigyulladt, és másodperceken belül 20 harminc autó éget. A tüzet még mindig nem oltották el, pedig egyenesen a mederből szivattyúzzák a vizet. Különben a sofőröket kérdje, de siessen, mert mennek vissza. Nem rossz ötlet. Azt a taxit, ami gyulladt behozták már? Be, mindjárt az első fordulóval. Ott van hátul a kerítés mellett. Gondoltuk, külön tesszük, hát ha a meg akarják nézni. Magának nagy tapasztalata van az ilyesmiben. Mi okozhatta a tüzet? Fene, aki tudja, vakarta meg fejét Brooks. A legtöbbször az a bibi, hogy kiukad a benzinvezeték. A motor, ugye, felmelegszik, a benzin kiszivárog, aztán bum. Szétvetette a karját. Aha, mondta Rénoc, sebesen jegyzetelve. Na megyek, beszélek a vontatósokkal. Megengedi, hogy körül a telepem? Persze, de ne felejtse, hogy nem Jack, hanem Jackson vágta rá, Rákré, Noc. Brooks elvigyorodott, és behesegette a következő vontatót. Reynolds elindult a telep vége felé, ahol a daru nyikorogva emelte le és lódította a roncshegy felé, aki égett kocsikat. Oda ment egészen a közelébe. Úgy tett, mintha jegyzetelgetne, majd a hátsó kerítés felé araszolt. A sarokban ott hevert, ami a taxiból megmaradt. Jól időzített. Az űrzavar már nagy, de a rendőrség balesetnél egyébre még nem gyanakszik, és a szerepét is tökéletesen játszotta. A taxinak csak az eleje emlékeztetett gépkocsira, s a motorház körül keresgélő rénaucot megcsapta a fémből áradó hő. Megtalálta, amit keresett. A megfeketedett embléma a motorház fedelére volt szegecselve, 18 nyire a bezúzott szélvédőtől. Széles csavarhúzót vett elő a zsebéből, benyomta a fém embléma alá, és lefeszítette. Felkapta és becsúsztatta a nagy kabátja zsebébe. Kiosont a telepről, miközben Brooks egy újabb vontatót irányított be a kapun, átment az utca túlsó oldalára, négy saroknyi gyalogolt, és a következőn befordult. A sötétbe levetette nagy kabátját, majd a zakóját is. A következő saroknál sikátort fedezett fel. Befordult, lerúgta a cipőjét, és levetette a nadrágját. Alatta kopott farmer nadrágot viselt. A szél átfújt a vékony anyagon, miközben szarukeretes szemüvegét drótkeretesre cserélte, bajuszát lerántotta, és a szemüveggel együtt beletömte nagykabátja zsebébe. Levette nyakkendőjét és ingét is, amely alatt rövid újú, fekete trikó feszült. Kifordította a nagykabátot. Bélés helyett, egy rávart, kekiszínű színű hátizsák és egy rövid sízubony tűnt elő. A felemás kabát alatt nem rajzolódtak ki. Letépte őket. A nagy kabátot, zakót, inget és nadrágot összetekerte, és belegyűlte a hátizsákba. Beletömte a nyakkendőt is, majd erősen leszíjaszta. Belebújt a sízubbonyba, felhúzta a cipzárt, a lábára fekete tornacipőt húzott. Vállára kapva a hátizsákot, kilépett a sikátorból. Hátsó zsebéből fekete bársony sítyakot vett elő, és a szemébe húzta. Gírbe-gurba cigarettát halászott elő a zubban zsevéből, rágyújtott és befordult a sarkon. Hideg volt. Reynolds megborzongotta, mint a szél a hátának rohant. Fél órai gyaloglás állt előtte. A főúthoz kiérve stoppal Jersey City-be megy, onnan pedig a New Yorki kikötői buszvégállomáshoz. Tartása, mozgása most egészen más volt, semmiben sem emlékeztetett Reynoldsra Fullerre vagy Hendersonra. Új egyéniség, új szerep. A hátizsák alján ott lapult az est utolsó trófeája, a taxi embléma. Reynolds a legnehezebb feladatot is sikeresen teljesítette. Karl Anders mindvégig úgy emlékezett vissza rá, mint élete legszörnyűbb estéjére. Amint Blake elindult az Einwood Hill Parkból, Anders meggondolta magát, és rászólt, hogy vigye Benchew-ba. Egyedül lépedve, be, lement a boncolóba, és utasította Everett, a főkorboncnokot, hogy vegyen új lenyomatot Craig kezéről. Telefonon elrendelte, hogy hozzák ki Krék szolgálati lapját, és egybevetették az új lenyomatokat. A boncolóból kilépve, fére vonta anders -t. Láttam már ezt a fajta sebet, mondta csendesen. Nagy átütő erejű puska, dum-dum golyó. Addig nem állíthatok biztosat, amíg a balisztikailag meg nem vizsgálják a szilánkokat, de az Némán süketen elfordult. Kiment a kórházból és beszállt a kocsiba. Most már vihetsz Tétan Icelandre, mondta Blake-nek. A hosszú úton azon töprengett, hogyan mondja meg Jansi Kriegnek, aztán rájött, hogy nem kell mondania semmit. Évfélkor csönget be hozzá, ráadásul, amikor a férje szolgálatban van, mi kell még? Blake beállt a járda mellé, az egyemeletes fehérház elé, az elhagyott utcán és kiszállt. Kinyitotta az ajtót Endersnek. Hadd menjek, én is, mondta. Enders Blake arcába nézett és bólintott. Lassan ballagtak a kocsi feljáron, átvágtak a pázsiton és bekopogtak. A veranda lámpa meggyulladt, az ajtó kinyílt, ameddig a biztonsági lánc engedte. Janice Creek fehér fürdőköpenbe pislogott ki a résen. Carl, bejöhetek Janis. Az ajtó becsukódott, a lánc leesett, de Janice nem nyitotta az ajtót. Endez benyomta és belépett. Janis öt méterrel odébb át, háttal feléje. Átkarolta, az asszony nekidőlt, és lassan elhalt az okogása. Hogyan történt, kérdezte nyugodt, szintelen hangon. Anders mély lélegzetet vett. A mesterlövész, az ügy, amin dolgozunk. Csak ekkor ébredt rá a valóságra. Amíg a mesterlövész szót kinemeltette ejtette, fel se fogta, mi történt tulajdonképpen az Einwood Hill Parkban. Elöntötte a düh, de erőt vett magán, elengedte janice aki szilárd léptekkel a kanapéhoz ment és leült. Miért? kérdezte. Nem tudjuk. Blake bement a konyhába. Hallották, hogy tárcsáz, majd rövid mondatokat suttog a kajdóba és leteszi. Mintha mért földekről beszélt volna. Blake előjött és megállt Enders mellett. A járőrösök jótékonysági egyesülete kiküld valakit, mondta halka. Janice felnézett. Nincs szükségem senkire. Jól vagyok. Enders bólintott. Tudom, de ők szeretnének eljönni magához. Semmibe se tudnak segíteni, Káll, erősködött Janis. Tudom. A jótékonysági egyesület fel volt készülve az ilyen éjszakákra. Érintkezésbe lépnek a Staten Islanden lakó rendőrfeleségekkel, és az asszonyok átjönnek, hogy együtt virasszanak az özvegyel. Endőrsz tudta, hogy ez mit sem segít, de legalább Janis nem lesz egyedül. Hozzak valamit, kérdezte. Nem, semmit. Ha kávét akar, Anders kiment a konyhába, megkereste a kávéskannát, és talált egy doboz szavarint is. Nem akart kávét inni, de nem bírta tovább a nappali rettenetes csöndjét. Kitöltött három csészével, tálcára tette őket, és kivitte a kanapé végén álló asztalhoz. Nem kapták el, ugye? kérdezte Janice a padlóra szegzett tekintettel. Nem, mondta Anders. Janice bólintott. Nem is tudom, miért, kérdem. Semmi jelentőséget. Megszólalt a csengő, és Enders megkönnyebbülve beeresztette a Verondán álló három hallgatag asszonyt. Követte őket a nappaliba. Most mennem kell, mondta Gennisnek. Akarja, hogy reggel azonosítsam Billit? kérdezte az asszony hadarba, mint aki cáfolni akarja a szavak jelentését. Én már megtettem, felelt Endersz. Gennis bólintott és felvette a csészét. Nem remegett a keze. Amint belépett az irodájába, Péter Gregorit találta a székébe. Gregory műanyag pohár a dajkát az ölében, Enders felé nyújtotta, de a körzetkapitány elment mellette, és nekidőlt az asztal szélének. Tudok Kriegről, mondta Gregory. Evri telefonált. A balisztikailag megerősítették a gyanúját. Ugyanaz a karabély. a szilánkok egyeznek. Akarod, hogy segítsünk valamiben? Menj, és hozd ide nekem az orvövészt, mondta Tompa hangon Enders. – Naja, – mondta Gregori, visszahúzva a kezét, és bele-bele a kihult folyadékba. – Biztos, hogy nem kérsz belőle? Anders megrázta a fejét. – Az Eichmann család folyton téged keres, – sóhajtott egy nagyőtt Gregory. – Két üzenet Alextől, kettő Noahtól. A nagy ember, – vicsorogta Anders. – Ha jogni akarsz, meg engem piszkálni, én akár haza is mehetek, – fölmet rá, Gregory. Anders visszavágni készült, amikor megcsördent a telefon. Felkapta a kagylót. Anders. Max vagyok, Kárl a ballisztikai laborból. Mit akar? Találtunk egy 30 kaliberes hüvelyt. Egyezik a McMahon ügyben szereplővel. Már egy órája bámulom, de csak most jöttem rá, hol találkoztam 30 kaliberes hüvellyel. Nem értem. Krikholt teste mellett találtuk. Nyilván a dumdungolyos mesterlövész. Evri neki ez a véleménye, és magunktól is megerősítette valaki. Karl, én nem Kriegről beszélek, hanem a hídról. Anders kiegyenesedett a székben. Micsoda? A maga egyik nyomozója beszélt telefonon egy nővel, aki a hídra néző épületek egyikében lakik. A nő szerint betörtek a lakásába, és felfeszítették az ablakát. A padlón egy töltényhüvely talált. Maga nem szokott konzultálni a nyomozóival? Ma este még nem. Várjon egy percet. Gregorira nézett. Pít vett föl odakint. Gregory felkászálodott a székből, értetlenképpen kiment a titkárnő asztalához, és felvette a kagylót. Max, Pete Gregory is a vonalban van. Ismételje el, amit az előbb mondott. Maxel elismételte, és Enders hallotta, hogy Gregory halkan elkáromkodja magát. Köszönöm, hogy értesített, Max, mondta Enders, és letette a kagylót. Gregory dűttő rángol arccal állt az ajtóban. Ez egyszerűen hihetetlen. Szerintem is, mondta Anders, de azért leellenőriztetem. Tegyél meg egy szívességet, Néz utána, mi történt a hídon. Kérdezz meg a tűzoltókat, a közlekedésieket, a kikötőhatóságot. Állapítsd meg, nem lövés okozta -e a gyulladást és a karambolokat. Aztán hívd föl eichmann és számolj be neki. Te hová mész? Megkeresem a nyomozót, aki azzal a nővel beszélt, azután kimegyek a nő lakására. Gondolod, hogy... A jó itt Pít, fogalmam sincs, mit gondolja, gondolkodni és elfelejtettem már. Bízd ezt már. oké? Okay? Enders nem sokat falazott. Szóval hazajött, és itt talált egy tőtény hüvelyt, rá a fiatal nőre. Ilyen egyszerűen? Igen, ilyen egyszerűen felejtte hűvösen Andrea Lind. Manöken volt az egyik legelőkelőbb divatszalomban, nyugodtan és magabiztosan nézett farkas szemet a dühöngő Enderszel. A függönyhöz is hozzányúltak, és az ablakot kinyitották. Nyitva volt, amikor bejött? Nem, de festékdarabokat találtam a párkányon és a szőnyegen. Mindezt már elmondtam annak a nyomozónak, aki maga előtt itt járt. Tudom. Azt is elmondta neki, hogy hol csavargott az éjszaka, amikor betörtek magához. A lány előre hajolt a kanapén, és hosszú körmeivel megkopogtatta a kávézó asztal a üvegtetejét. Véleményem szerint ehhez magának semmi köze. Úristen, nyögött fel Enders. Hát ez gyönyörű. Nem látja, mi van odakint? Az ablakra mutatott. Menjen, nézze meg! Láttam, felelte nyugodtan a lány. Enders az ablakhoz ment, és kinézett. Járőrkocsik és mentők, piros és fehér fénytűi döfködték a híd fölött lölgó, sűrű, fekete füstoszlopot. A támpillérek mellett műszaki kocsik álltak, létráig belevesztek a füstfelhőbe. Fekete, Kék-fehér fehér sisakos férfiak százai nyüzsögtek a hídon. – Ehhez viszont nagyon is sok közön van, – mondta Anders visszafordulva a kanapé felé. – Ki járt itt az este? – Honnan tudjam, – kérdezte Andrea Ling. – Felállt és elindult Anders felé. – 175 cm magas karcsú foglalkozásához illően kecses mozgású nő volt, az arca vékony, szőke haja rövidre vágva. – Nem tudom, mire megy vele, de elárulom. Egy fotós barátomnál voltam a belvárosban. Együtt vacsoráztunk, és az este hátralévő részét a műterbémet töltöttem. Albumot készít róla. Aha, mondta Anders. Rendszeresen találkoznak? Igen. Hetente kétszer, hogy pontos legyek. Miért? Ugyanazokon az estéken? kérdezte Enders, ügyet sem vettve a közbeszólásra. Igen. Keddenként és csütörtökönként. Anders elmosolyodott. Még nem válaszolt a kérdésemre, mondta Andrea. Általában meddig marad ennél a fotósnál? Addig nem árulom el, amíg meg nem mondja, miért kérdezi, mondta a lány vékony karját összefogva a mellén. Oké, okay, felelt Enders, az a férfi, aki a lakását használta, használta, mint kisasszony, nem egyik percről a másikra határozta el, hogy betör ide. Biztosnak kellett lennie benne, hogy maga nem toppan be. Ismernie kellett a maga szokásait. Azt akarja mondani, hogy valaki követett és megfigyelt engem? Endez bolintott. Nem tört volna be csak úgy a lakásába, ha nem tudja biztosan, hogy a tulajdonos nincs otthon. Nem vállalta volna a kockázatot. Ő mindent előre megtervez. Ismeri? Nem, felelt Endez, de tudok róla. Elhallgatott. Túl sokat beszél. Szeretném, ha délelőtt bejönne a hivatalomba. Keresse meg Védnyomozót. Szeretném, ha mindent elmondana neki, mit csinált az elmúlt három hét alatt, hol járt, kikkel találkozott, és hozza magával a fotós barátját is. Rendben van felelt a lány. Úgy tíz körül, mondta Anders. És már is elkezdhet gondolkodni. Készítsen jegyzeteket. Ez fontos magának, ugye? Úgy gondolja az az ember, aki betört ide a felelős azért, ami a hídon történt. Anders bólintott. Akkor már értem, miért voltól feldúlt. Nem érti maga a felét, se akarta mondani Endesz, de csak annyit mondott, hogy jó szakát, és elment. Amikor a kocsiba beszállt, Blake azt mondta. Gregor kapitány kereste főnök. Arra kéri, hogy menjen ki hozzá a rendőrségi roncstelepre. Nem mondta miért? Nem, csak annyit mondott, hogy menjünk oda. A négy épület tömnyi Helyett elfoglaló roncstelep a 29. utca és a Szent Avenue sarkán óriási parkolóra emlékeztetett. De a kapuban fegyveres rendőr állt. A távolabbi végében egy betoncsarnok, amelyekben a rendőrség emelőkkel, darukkal, szerszámgépekkel felszerelt garást üzemeltet. Ide kerülnek a bűnügyekben szereplő járművek, amelyeket gyakran apró darabokra szednek szét, bizonyíték után kutatva. Anders letekerte az ablakot, megmutatta az őrnek a jelvényét, és Blake behajtotta a szedánnal. Peter Gregory az őrházikóban állt, szemlátomást telefonált, és kifelé bámult a koszos ablaküvege. Amint Anders kocsiját meglátta, letette a telefont, és kijött. – Mi van? – kérdezte Anders. – Egy taxit várunk, felelte Gregory. Vontatónak két órájába telt, míg Fort Lee-ből áthozta a kiégett taxit. Enders és Gregory az őrházikó kényelmetlen faszékein üldögélt, keserű kávét kortyolgatva. Beszéltem a szemtanúkkal, mondta Gregory. Néhány áldozattal is a kórházba már, amelyik beszélni tudott. Egyformán adják elő, a taxi egyszer csak se szó, se beszéd felrobban. Semmi előzetes füst, tűz vagy gumidúranás, csak egy robbanás, és utána tűz. Egy pasas, aki három kocsival hátrébb volt, kirepült a járgányból. Hajmeresztő, rázta a fejét Gregory. Alaposan összeverte magát, de így legalább megmenekült. Megúszta a tüzet. Tudni illik, nem sokkal később az ő is felrobban. Csak úgy hirtelen, mint valami bomba. Enders a homlokát ráncolta. Mellesleg bomba is lehetett, mondta Gregory. Belejúott a kávéjába és vállat van. Tudja a fene. Ugyan, mondta Enders, ne feledkezz meg arról a töltényhüveiről a nő lakásán. Épp ezért gondoltam, hogy nézzük meg a taxit, illetve ami megmaradt belőle. Felhívtad Eichmann? kérdezte Enders és mérgesen motyogva újra teletöltötte a csészéjét. Nem is tudom, minek iszom én ezt a moslékot. Elmondtam neki mindent felelt Gregory. Kriegről már tudott? Mit gondolsz, ki hívta föl? Anders a fejét rázta. Parker. Parker kedvelte Billit, suttogta Anders. Mit mondott Eichmann? Krigről semmit, de amikor a hídról és a nő lakásáról beszámoltam neki, paffá lett. Utasított, hogy hívjam fel a kórházaikat és a hullaházat, és érdeklődjen meg, nincs -e valamelyik áldozatnak lőt És? Úgy tűnik, nincs. Persze egyik-másik hulla borzalmas állapotban van. Mennyi a halott? Eddig 39 de valószínűleg lesznek többen is. Ehhez mit szólálik, nem? Folyton azt hajtogatta, hogy nem illik bele, nem illik bele. Micsoda? kérdezte Enders fáradta. Azt nem mondta, felelt Gregori. Iszonyú nyögött fel körbe körbejárunk, akár a nyomtatóló és semmire se jutunk. Csendben ültek, míg a hatalmas vontató be nem húzott a kapu elé. A vontató talpra kötözve ott feketé lett a taxironcsa. Hívd a helyszínelőket, szólt rá Endersz Gregorira, és kiment. Egy daru felemelte a roncsot, a vontató kigördült alóla, és a taxivázat óvatosan leeresztették a földre a kapu közelébe. Jöjjenek, mondta az őrházból kilépő Gregori. Körbejárták a roncsot. A vége hiányzott, a csomagtartó és a hátsó ablak kiszakadt, a kerekek alaktalan fémcsomóvá görbültek. A hátsó hülés merev, megfeketedett rugói a levegőbe döptek. A vezetőülés táján a taxi még megtartott valamit eredeti formájából. A fém gubancból égett gomiszaga áradt. Talán a benzintank robban be, mondta Gregory. Minden esetre hátul történt, akármi is történt, mondta Anders. Képes ilyesmire egyetlen golyó? Hogyne, egy új Becsapódáskor robban, a benzintank egy tizenmásodperccel utána. És harminckilenc ember életét veszti, mondta Anders. Duda szót hallott, és látta, hogy a fekete helyszínelő autó beáll a kapuhoz. Az őr kitárta az acélkaput. Anders odaballagott. Vizsgálják át minden négyzetcentiét, mondta a sofőrnek a taxira mutatva. Tudni akarom, mitől robbant fel. Nem érdekel, mit kell csinálniuk, és meddig tart. Innen addig ki nem teszik a lábokat, míg az okot meg nem találják. Világos? Értettem, uram, úgy lesz, uram, felelte rémülten a sofőr. Gyenge napfény terjedzett a palaszürke ég alján, mire Anders és Gregory távozott a roncstelepről. Amikor Anders visszaért a hivatalába, vékonyan vizes pelyhekben elerett a hó. Ekman kifelé bámult az ablakon. A túlfűtött szoba bűzlött az állott dohányfüstől. Anders kimerülten leroskött a székére és megdörgölte a szemét. Mi újság? kérdezte elként. Anders beszámolt. A szemtanúk az életben maradottak, a taxi, a helyszínelők, a roncstelepen. Az áldozatok egyikének sincs lőtt, sebek kérdezte Nincs. Akkor ő az. Kicsoda. A karabélyosunk. Először megöli azt a zsarut. Billy Krieget vágott vissza Enders. Neve is van. eichmann vagy túlságosan lekötötték a gondolatai ahhoz, hogy észrevegye az indulatot Enders hangjába, vagy nem akarta észrevenni. Aztán rálő a taxira. Nem stimmel mi? kérdezte gúnyosan Enders. Semmi sem stimmel, felelte tömören Eichmann. Cigarettára gyújtott, és kinézett az ablakot. Mi volt a célja? Mit vitt el? Billy jelvényét, mondta Halkan Anders, és a karikagyűrűjét, a rohadék. Nem arra gondolok, mondta Eichmann, és szembefordult Anderszel. A taxiról mit vitt el? Mi az ördögről beszélsz? Arról, hogy azok közül, akik a hídon meghaltak, senkinek sincs lőtsebe. Úristen, hát nem érted? Nem, professzor úr, nem értem. Szakított az eddigi sémával. Mindig becserkészte az áldozatát. Megmahont is, kríget is. Aztán egyszer csak fogja magát, és messziről belelő a tömegbe. Egy csomó autó közé, a George Washington hídon. Nem tévedek. Egy bizonyos autóba, abba a taxiba. Sémák, sémák, csattant föl Anders, másról se beszélsz. Nem látod, hogy semmi értelme? Ma este világosan kiderül. Ha igazad van, ha a taxira lőtt, semmiféle sémába illik ez bele. Pszichopata őrültel állunk szembe. Van benne logika, Karl, hidd el, csak még nem látjuk tisztán a sémát. A szentségit ordította Anders. Hát hiába beszélek neked? Hagyj már abba ezt a hülyeséget. Emberek halnak meg, és te fejtörősdit játszol. Amint Anders kimondta, emberek halnak meg, Eichmann elfordította tekintetét a közeg kapitány arcáról, és kinézett az ablakon a messzeségbe. Épp ez a probléma, már a kezdet kezdete óta, mondta a halka. Micsoda! Ezek nem embereket ölnek, Kár, mondta szilárdabb hangon Eichmann. A taxirá bizonyíték. Úristen, ez az, amit nem fogtam föl. Ezek... Ezek tényezőket eliminálnak, már pedig egy olyan séma szerint, amit még nem látunk teljesen át. Ez őrület, motyogta Enders. Hallgass meg, kiabálta Eichmann. Végre valami, amin elindulhatok. Hallgass meg a keserves úristenit. Enderz szóhoz sem jutott a megdöbbenéstől. Senki sem beszélt így vele közrendő óra óta. Az áldozatok mind képviselnek valamit, folytatta Eichmann. Ezért nem találtam a kapcsolatot, a közös talajt. Rossz irányba keresgéltem. Nincs közös talaj, a fene meg. Nincs kapcsolat az áldozatok magánéletébe, mert nem az a lényeg, hogy személy szerint kik voltak, hanem hogy mit képviseltek. Mit képvisel egy taxi kérdeztet, türelmetlenül Anders? Még nem tudom, de épp a taxi bizonyítja, hogy igazam van. Áldozat az is, de nem ember. Megfelelt valami követelménynek. Mindnyájan megfeleltek valamilyen követelménynek. Úristen, milyen messze jártam a lényektől. És most közelebb, vagy kérdezte hitetlenkedve Anders. Most már tudom, hogyan viszonyuljak hozzá. Az embereket be kell helyettesítenem a tényezőkre, azokra a dolgokra, amiket a gyilkosok szemében képviseltek. Mosolyogva neki dőlt a falnak. Karabéjös barátunk ma hibát követett el, Kárl. Tudtán és szándékán kívül elárulta magát. Ezt nyerted Billy Krék halálából, sziszegte Enders. Ennyit jelent neked? Most Aikman vesztette el a türelmét. Krieg halálának ehhez semmi köze. A taxi a lényeg, nem érted? Krieg halála egyszerű ismétlődés. Ő a második meggyilkolt rendőr. Ez is fontos, persze, de a taxi. A taxi fogja villamosszékbe juttatni őket. Anders összeszorított szájjal nézte eichmann -t. Elképesztő vagy. Az emberek semmit se jelentenek neked, igaz? A tényezők szintjére redukálod őket. Kár, hogy nem voltál ott velem ma este a Krieg nappaliában. Látnod kellett volna az arcát. Aikman elnyomta a cigarettáját. Ennek meg mi baja tűnődött? Nem érti, hogy végre közelebb jutott a megoldáshoz? Anders felállt, és egyre növekvő dűvel a hangjába, az asztalra tenyerelve így szólt. Nem érdekel. Téged elejétől fogva nem érdekelnek az emberek ebbe a rohadt ügybe. Elejétől fogva fejtőrő játéknak nézed megoldásra váró problémának. Emberi szempontot nem látsz benne, igaz? Mit gondolsz, kiállította össze azokat az életrajzokat? Kiárt utána és írta őket napokon keresztül, hogy te levonhassd a zseniális következtetéseidet. Billy Krieg utálta, de megcsinálta, és nem segített rajta. Nem mentetted meg a rossz emberektől, igaz? Csapott rá tenyerével az asztalra, Anders, mint egy választ követelve. Nem, felelte lassan Aikman. Nem mentettem meg. Ezt vártad volna tőlem? Azt várnám, hogy legyen benned egy csepnyi emberi érzés, kiabálta Enders. -t. Ez esetben túl sokat vász, jelentette ki Eichmann. Igen, mondta Enders, tudhattam volna, hogy nem változol meg. Miért lenne ez az ügy más a számodra, mint az eddigiek? Lehet, hogy a temót szered a jobbik. Biztonságosabb, ha nem bonyolódik bele az ember. Pihenésre van szükséged, Karl, mondta Eichmann. Ez már túl sok volt Endersnek. De csak ne szabd meg, hogy mire van szükségem, üvöltötte. Eckmann leült. Ne haragudj, kár, mondta csendesen. Ha beleásom magam egy ügybe, minden másról megfeledkezem. Tudom, mit érzel. Anders erőltetettten felnevedett. Tudod a fenét, ő is leült, és a szemét dörzsölte. Oké, mindketten fáradtak vagyunk. Maradjunk ennyiben. Kár, mondta halkan Ekman. Szükségem van a segítségedre. Most van, csak igazán szükségem rá. Hol kezdjük? Két dolgot kell megtudnunk, mit vitt el a taxiból, és ha ezt már tudjuk, mikor vitte el. Anders annak ellenére, hogy fáradt volt és dühös, megértette Aikmant. Igazad van, ez tényleg bizonyítana az elméletedet, ha valami eltűnt a taxiból. Kimentek és elhajtottak a roncstelep. Anders találta meg. A taxi elejéről leégett a festék, a rács behorpat, a sárhányok leszakadtak, a motorháztető megnyűrődött, de amint a kiégett, formátlan tömeget nézegette, egyszer csak rájött. Noah! Altmann, aki az oldalablak helyén dugta be a fejét a kocsiba, felnézett. Mi az? Innen hiányzik valami, a taxi emblémája. Nézd csak! Altmann káromkodva megkerülte a kocsi elejét. A tető egyenesen maradt részén, a szélvédőhöz közel törött szegecset és karcolás nyomokat találtak. Úristen, macsogta végig végigfuttatta újját a vésőszerű szerszám által hasított barázdán. – Na jó, – mondta Anders, – tehát mikor vehette le? – Ezt neked kell tudnod. – A hídon biztosan nem, és itt sem. Talán a Fort Lee roncstelep felé menet, vagy a telepen. Egy óra múlva egy rendőrségi helikopterben ültek, Fort Lee irányába tartva a Hudson felett. Megtudták, hogy Jackson Brooks a telep közelében lévő házába tartózkodik, mivel szabad napja van. A helikopter a Fort Lee rendőrségi parkolóba tette le őket. A parkolóba autó várt Endersre és Eichmarra. Brooks egy lerobbant bérházban lakott. Megmászták az ötelmeletnyi rozzant falépcsőt, és egy fémkeretes, lakatoktól nyüsgő ajtóhoz értek. Reteszek csusszantak vissza, kapcsok pattantak fel, amint bekopogtak. Rendőrség. – Mi az? – kérdezte Brooks álmos szemekkel bámulva Enders kifejezéstelen arcát. – Szeretnénk feltenni néhány kérdést. – Miről? – A tegnap estéről. – Oké, okay, mocsogta Brooks és beeresztette őket. Enders leszette az újságokat a diványról és helyet foglaltak a kicsi, rendetlen nappaliban. Valamelyik hátsó szobából éles, kellemetlen hang szólt ki. Mi az, Jack? Semmi, aludjál! kiabálta Brooks. A feleségem is éles, magyarázta Endersnek. Tudja, még le se feküdtem. Kilencig bent tartottak a telepen a fene egyemek. Térdig gázoltunk a röncsökbe a váltótársammal. Én még ilyet életemben nem láttam. Épp erről akarunk beszélni, magával mondta Enders. Emlékszik arra a taxira, amit a hídról vittek be? Na-na, nah, az összes vontatósáról arról beszélt. Brooks egy mocskos, zöld szék peremén egyensúlyozott a hasát vakargatva. Látta, amikor beérkezett? ne az elsők közt jött. Beraktuk leghátulra. Mondták, hogy sokat hoznak még, úgyhogy hátulról kezdtük a lepakolást. Látta, amikor letették? Nem, én csak beirányítottam. Általában arra ügyeltem, hogy mindig legyen elegendő hely a vontatók megfordulásához. A lerakodásra külön embereink vannak. Mr. Brooks, most egy nagyon fontosat fogok kérdezni, szólalt meg Aikman. Az embereink kívül kiment még a taxi közelébe. Volt valaki, aki oda ment hozzá? Brooks rámosolygott Eichmannre. Á, szóval a reporterre gondol. Ezek szerint bekerültem az újságba, ezért jöttek ide. Beszéljen nekünk erről a reporterről, mondta Enders. Brooksnak leesett az állat. Nem vagyok benne az újságban. A reporter ismételte határozottan Enders. Na jó, hát úgy két órával azután jött, hogy a munka beindult. Akkor már harmokban állt a roncs, és megkérdezte, hogy mit mesélnek a vontatósok a hídról, mekkora ott az űrzavar. Furcsálottam, hogy a telepre jött, és nem a hídra, hiszen az érdekesebbje ott zajlott, de azt mondta, az újságja telefonált neki, hogy készítsen riportot a telepről, meg rólam. A nevemet is leírta. Megnézte a taxit, vágott közbe Ajtman. Azt hiszem. Azt mondta, körülnézze, mire én, nézzen csak. Sok volt a dolgom, ugye a taxi meg hátul volt. Látta távozni? kérdezte Enders. Na nézd csak! Nem. Brooks csodálkozva ráncolta a homlokát, tehát persze sok volt a dolgom. Írja le a külsejét, mondta Enders. Szóval szélhámos volt a pasas, kérdezte Brooks. Még nem tudjuk, felelte Enders, de a személy segítségünkre lehetne. 178-180 centi, sötét szemüveg, napszemüveg? kérdezte meglepődve Eichmann. Nem, nem, a kerete fekete volt, vagy sötét balna. És? És kész. Olyan volt, mint a többi. Folyton firkált egy jegyzettünkbe. Bajusza is volt, fekete, nem nagyon néztem én meg. Az igaz, hogy ott álltam vele szemközt, de hát ugye egymás után jöttek a vontatók, sok volt a dolgom, milyen volt az arca, kérdezte Endesz. Vékony, kerek, mennyi idős volt? Olyan volt, mint a többi. Szaladgáron riporternek ugyan kicsit már öreg, de hát az újság nyilván tudja, kit kell ilyenkor kiküldeni. Mennyi idős, kérdezte Endesz. Ötvenes, mondta Brooks vagy inkább negyven valahány. Úgy valahogy. Hátra ment a telep végébe, hogy megnézze a taxit, kérdezte aikman. Aha, legalábbis felé indult, de én nem igen néztem utána, mert ugye sok volt a dolgom, szóval nem tudnám megmondani. Hát sok lehetett a dolga, az biztos, mondta Enders. Hogy? Mit mondott, melyik újságtól jött, kérdezte Enders. A New York Times-tól ki is néztem belőle, mert olyan úrféle volt, mondta kényszeredetten vigyorogva Brooks. Aztán lehervat róla a masoly. Szóval szélhámos volt, nem igazi riporter. Mr. Brooks, mondta Aikman. Megnevezte magát, vagy felmutatott valami igazolványt? Hogyne? Egy olyan műanyag kártya volt a hajtókára tűzve, benne meg egy fénykép. Megnézte? kérdezte Aikman. Meg. De abban nem biztos, hogy újsági igazolvány volt, lehetett akármi más is igaz, gondolta Aikman. Lehetni lehetett, ismerte el Brooks, de megmondta a nevét is. Henderson. Michael. Nem, Michel. Ez az. Mitch Henderson. A nyavajás. Eichmann fölháborodva a combjára csapott. Mi az? kérdezte Anders. Henderson, mondta Eichmann. Mr. Brooks, kezdte Anders elfordulva eichmann aki még mindig a fejét vakarva a dívány végének támaszkodott. – Hogy lehet, hogy emlékszik a pasas nevére, de a külsejére meg egyáltalán nem? – Úgy, hogy azt mondta, beletesz az újságba, felelte Brooks. – Ilyen pasasnak a nevét nem felejtél az ember, igazánva. van? – Igen, valószínűleg. Endesz sóhajtva felállt. – Köszönjük. Nincs kizárva, hogy megjelenünk még magánál egy rendőrségi rajzolóval. Megmutatunk néhány diát, képet, hogy felidézhesse a fickó jellegzetességeit, aztán memória rajzot készítünk róla. Mint a tévébe, mosolyodott el szélesen Brooks. Mint a tévébe, felelte Enders. Eichmann Enders mögött baktatott a rendőrkocsi felé. Amikor a sofőr elhajtott Brooks háza előtt, Anders hátrafordult és megkérdezte. Most már elárulhatnád, miről van szó. Fityiszt mutatnak nekem, Karl. felelte komoran mosolyogva Eichmann. Volt egy ügyem tíz évvel ezelőtt Pride Gyújtogatás, pokoli ügy volt. A gyújtogatót Mitch Hendersonnak hívták. Nem gondolod, hogy ő is köztük van. Aikman megrázta a fejét. Henderson nem gyilkos, neki tűzrakás a mestersége, de az orlövész minden esetre tud az ügyről. A lapok rengeteget írtak róla akkoriban, és az egyik könyvemben én is felhasználtam. Előadásaimban és beszédeimben többnyire ma is kitérek rá. Komoran elmosolyodott. Tudják, hogy benne vagyok, Carl. Jerry Lawrence nem tette lóvá őket, és most a tudtomra akarják adni, hogy fütyülnek rám. – Azt vártad, kétségbeessenek tőled? – kérdezte élesen Anders. Aikman, mint aki meg se hallotta a kérdést, kinézett az ablakon. Alex már le akarta tenni a kagylót, amikor a vonal másik végén kattanást hallott, majd Anders álmos, motyogó hangját. Itt Enders. Ne haragudj, kár, nem tudtam, hogy alszol. Enders felült, és a készüléket megbillentve az órájára nézett. Hatkor megállt. Mennyi az idő, kérdezte fejével a szemét dörzsölgetve. Nyolc óra, felelt a lány. Elbóbiskoltam. Felnyúlt, és meggyújtotta az éjjeli asztalkán álló lámpát. Aludni akarsz? Nem, be akartam menni a hivatalba, örülök, hogy felhívtál. – Gyere inkább át hozzánk, egy estét igazán kihagyhatsz. – Pillanatnyilag magamnak se vagyok valami szórakoztató társaság. – Szeretnél beszélni róla? – Nem, most nem. – Hív fel, mondta Alex, ha pedig meggondolnád magad, egész este hol leszek. – Kösz, mondta Enders, majd csak rendbe jövök. – Tudom, felelte csendesen a lány. Enders és letette a kagylót. Alex tíz óráig az összefoglaló jelentésén dolgozott, majd lement Aikmanhoz és a saját kulcsával nyitotta ki az ajtaját. A lakás sötét volt. Alex betapogatózott a nappaliba, és meggyújtotta a villait. Aikman dolgozó szobájának ajtaja be volt csukva. Alex papírzörgést és krétacsikorgást hallott oda bentről. Kávét főzött a konyhába, kitöltött egy bögrével, és bekopogott Aikmanhoz. Megjött a kávéskocsi, itt a finom kávé kiáltott be. Ájkman kinyitotta az ajtót és kidugta a kezét. Alex a tenyerébe nyomta a bögrét. Eichmann ujjai összezárultak körülötte, és már húzta volna is be az ajtót. Ez azt jelenti, hogy szóba se akarsz állni velem, kérdezte a lány. Búj be, morogta Eichmann. A szobát elárasztotta a papír. Papír borította az asztalt, a széket, a padlót, vaskos borítékok és irattartók álltak a fal mellett. Ki nem mondt, parancsolt rá Eichmann, és bejlevivott a kávéba. Mit? Ami a nyelveden van. Ja, azt, hogy Augiász istállója kutyafüle a szobádhoz képest? Igen, mocsokta Aikman. Ki ne Na jó, nem mondom. Leülhetek? Parancsolj, kérlek. Alex homlokát ráncolva merett a bőrszéket ellepő papírhezre. Kösz, inkább nem. Egy kis szünethez nem volna kedved. A válasz meg se várva kiment a nappaliban. Eichmann eloltotta a lámpát, és utána ballagott. Sose hittem volna, hogy egyszer ilyet mondok, de annyi az anyag, hogy képtelenség dolgozni vele sóhajtott fel, és leereszkedett egy karosszékbe. Nem ez a lényeg, te is tudod, mondta Alex, és elnyúlt a díványa. Egyszerűen nem találtál rá a helyes kombinációra. Sorra veszem a tényezőket. Azokat, amiket az áldozatok képviselhettek. Vége hossza sincs. Eddig mivel próbálkoztál? Kezdtem az ABC-vel. Azt gondolod, hogy alfabetikus sorrendbe dolgoznak, kérdezte szkeptikusan a lány. – Nincs kizárva. – Őrült ötlet, mondta tömören Ajax. – Az Istenit kiáltott fel dühösen Aikman. Elegem van ebből a szóból. Az őrülteknek ehhez az egészhez semmi köze. Egyszerűen csak nem látjuk még az összefüggést. – Miért vagy dühös? – kérdezte ártatlanul Alex. – Az ABC – ismételte makacsul Aikman. A, mint autó, vagyis taxi. L, mint labdajátékos és két P, mint rendőrök. Tudom, tudom, ezért is vetettem el az ötletet. Kíváncsian várom, mivel próbálkoztál azután, mondta mosolyogva Alex. Az áldozatok kereszt és vezeték nevének kezdőbetűjével. Hát, ha jelentenek valamit. A már gondolsz? Olyasmire, de nem hámoztam ki belőle semmit. Aztán kérdezte Alex, akit most már érdekelt ez az eljárás. A helyszínek, felelte Eichmann. Tételezzük föl, hogy az áldozatok nem képviselnek semmit, csak éppen egy bizonyos körzetben tartózkodtak. Cigarettára gyújtott. A George Washington híd és a Fort George Avenue például... Két George, mondta felélénkülve Alex. Central Park, folytatta Aikman. George, George, Central, ismételte Alex. Úgy hangzik akár egy járókocsi hívója. Einwood Hill Park vetette be Aikman és figyelte, hogyan gondolkodik a lánya. Einwood, mondta Alex szótagolva, felült és szembenézett apjával. Hova vezet ez? Még nem tudom, felelte Aikman vállatvontva. Egyelőre itt tartok. Egymás mellé rakom a helyneveket, a gyilkosságok időrendjében, ABC sorrendben, földrajzi elhelyezés szerint. Akármi lehet, mondta Alex, de ha megtalálod az összefüggést, abból még nem fogod megtudni, miért gyilkolnak. Dehogy nem, nem érted. Ha rájövök, mit képviselnek az áldozatok, azt is tudni fogom, hogyan szemelték ki őket a gyilkosok. Nem, én arra gondolok, hogy az okot nem fogod megtudni, mondta Alex. Azt, hogy a barátaink miért gyilkolnak egyáltalán. Eichmann előrehajolt és térdeire könyökölt. Alex felelte, az okkal már tisztában vagyok. – Alex azt hitte rosszul hal. – Mi? – Nem volt nehéz rájönni. Amikor felfogtam, hogy az áldozatok mást képviselnek, mint amik a magánéletben voltak, már tudtam, hogy itt a megszokott indokok számításba se jöhetnek. A haszonlesés, a bosszú, a félelem és a többi automatikusan kiesik. – És mi maradt? kérdezte Alex várakozóan előredőlve. – Szórakozásból csinálják. – Micsoda? – Élvezettből, az izgalom öröméért. Ez az egyetlen magyarázat. Felállt és járkálni kezdett. Minden egybevág, a bizonyítótárgyak, amiket elvesznek az áldozatoktól. Azt bizonyítják velük, hogy ők követték el a gyilkosságot, egymás előtt bizonyítják. Azt is pontosan tudják, hogyan és mikor kell megölni az áldozatot. Ez pedig azt jelenti, hogy követik, becserkészik, izolálják. Valami versenyféle ez. Nyilván van valami vezérfonala, valami összefüggés, valami, amit az áldozatok képviselnek, és ha ezt a kulcsot megtalálom, azt is tudni fogom, hogyan válasszák ki, hogy kitöljenek meg. Alex a fejét rázta. Nem tudom. Eichmann oda se figyelt rá, folytatta monológiát. Ez a kulcs arra nem fog fényderíteni, hogy kik a gyilkosok, de legalább annyit tudni fogok, hogyan csinálják. Beszéltél ellőr kráknak, kérdezte Alex. Nem. Nem gondolod, hogy kellene? Nincs olyan kedvébe, hogy meghallgasson. – Hogy te milyen vak vagy néha? – mondta idegesen a lánya. Billy halála megrázta, nem tudja megemészteni. Ennyit megérthetnél? – Megérteném – vetette oda Aikman, Te ebbe maga se volt biztos. – Neki most az a fő, hogy hibáztasson valakit, hogy ordítozhasson valakivel, ha már az orv és három cimborájával nem tud. – Gondolj bele! – hogy érezné magát, ha megmondanám neki, hogy Billy Creek halála csak egy az élvezetből elkövetett gyilkosságok sorozatában? Komolyan ezt hiszed? Igen. Lehet, hogy nem ilyen egyszerű a dolog, de alapjában erről van szó. Azért csinálják, mert szeretik csinálni. Megmondott Clarknak? Aikman a fejét rázta. Nem. Senkinek sem mondom meg, amíg az összefüggésre rá nem jövök. Felállt és kiitta a kávé utolját. Alex elvette tőle a poharat, és Eichmann visszament a dolgozó szobájába. Amint Eichmann nappaliába kialudt a villany, John Harmon toporzékolni kezdett, részint tehetetlen mérgében, részint, hogy vérkeringése helyreálljon. Hideg este volt, és az Eichmann házával szemközti kapuaj alig nyújtott menedéket a szél elől. Harmon fázott, fáradt és éhes volt. Két napja loholt Eichmann sarkába, Reggel Enders hivatalába, onnan a 29. utcai rendőrségi roncstelepre, a helikoptertérre, ahol tehetetlenül nézte, hogy Eichmann elrepül előle. Két óra múlva látta viszont, amikor a helikopter visszahozta. Hárman bármit megadott volna érte, hogy megtudja, hol jártak, de a helikoptertér őrei jeges hallgatással válaszoltak érdeklődésére. Senkit sem hatott meg a sajtóigazolványa és az, hogy cikket akar írni a rendőrség légi részregéről. Éjfélig táborozott Aikman házával szemközt, és amikor kora reggel újra megjelent, Aikman épp akkor lépett ki az ajtón. Megint követhette egész nap taxikban előbb a könyvtárban, aztán Enders hivatalába, és onnan megint a roncstelepre, ahol Eichmann és Enders öt másik emberrel átsorgott a hidegben, akik időnként bemásztak egy fekete furgonba, majd előjöttek, és egy kiégett autómbat adtak. Végül visszaérkeztek Eichmann házához. Majdnem este tizenegy volt, és hárman kénytelen kelletlen úgy döntött, hogy inkább meleg lakásába fogja törni a fejét. Azt nem mondtuk ki, hogy az áldozatok kizárólag emberek lehetnek, mondta Reynolds, és mosolyogva nézte a többiek arckifejezését. fejezését. Markus, mintha gránát sokkot kapott volna. Lé le volt nyűgözve. Birmingham dühöngött. Igaza van jelentette ki Lé, és rávigyorgott Birminghamre. Tudod jól, hogy ez szőrszálhasogatás vicsorgott Birmingham. Engedményt tettünk a kedvedért, és ki is használtad ezt. Mi mindnyájan vállaltuk a kockázatot, mi emberekre vadásztunk. Azt hiszed, ebben nem volt kockázat? – kérdezte döbbenten Rénolt. Olyan, amilyet mi vállaltunk, nem felelte Birmingham. – Igen? – Tehát mivel nem követtem a példádat, bűnös vagyok. – Meg nem engedett, szereztem. Csaltam? – kérdezte Rénolc, akit egyre inkább bosszantott Birmingham magatartása. – Ezt nem mondtam vissza között akkor hadd meséljem el, milyen kockázatokat vállaltam, mondta kimérten Rénolc. A lakásba töltött néhány percet kivéve, amikor rálőttem a taxira, egész éjjel nyílt terepen voltam. A várost jártam, emberekkel beszélgettem és néztem szembe. Négy különböző szerepet játszottam el, négy egészen más drámai karaktert alakítottam, mondta, külön hangsúlyozva a szavakat. Léj felkuncogott. Rénolc hol egyikükre, hol másikukra nézve folytatta. Reynolds, mint rabló támadás áldozata, ez szerinted nem kockázatos szerep. Aztán a munkából a városon kívülre idekvő ember, aztán a fotóriporter, talán a legjobb alakításom, mondta Birminghamre mosolyogva, és a korosodó hippi. Szerintem ez enyhén fogalmazva kiegyenlíti azt az előnyt, hogy nem emberi célpontot választottam. Amit végrehajtottam, az fáradtságosabb volt, kockázatosabb, és látványosabb, az biztos mondta légy. Rajongói népes tábora, nevette el magát Reynolds. Merészséged elbűvöl bennünket, jegyezte meg gúnyosan Birmingham. Reynolds felvette az asztalról a taxi emblémát és átnyúzott a Birminghamnek. Ez bűvöljön el, Burn, az embléma. Minden városi taxinak van ilyenje, tehát éranyit, annyit, mint a jogosítvány vagy a társadalom biztosítási kártya. Kétlem, hogy a te fantáziádból futotta volna egy ilyen célpont kiválasztására, vagy az azonosítási tárt kiötlésére. Kikapta az emblémát Birmingham kezéből, és beletette az oktatáskájába, amely nyitva állt az asztalon. A rendőrjelvényt és a gyűrűt is felvette az asztalról, beledobta őket a táskába, és becsukta. Honnan tudtad, hogy ez az embléma sértetlen lesz? kérdezte Birmingham, igyekezve visszafolytani dühét. – Onnan, hogy én tervezek bárm. Én kidolgozok minden részletet. Előzőleg alaposan szeműre vettem egy ilyen tárgyat. Oda vannak szegecselve a motorház tetőre. Jobban aggasztott az, hogy sikerül-e lefeszítenem, mint az, hogy robbanáskor lerepülhet. – A Jersey-i roncstelepen nem volt semmi probléma – kérdezte Markus. Nem – felelt egy kedven Reynolds. – Ezt mutattam fel annak a hülyekaposnak – Elővette a műanyag tokba bújtatott fehér lapot, és odatta Marcusnak. Nagy Nagyméretű névjegy volt, ráragasztva rénolt szakálas, szemüveges, fekete-fehér fényképe, alatta a név, Mitchell Henderson, és a New York Times ismerős embléma címere. Márkusz ránézett Reynoldsra, és lénynek továbbította a kártyát. Nagyon hatásos, mondta Lény. A Times címert egy újságból vágtam ki, a fényképet egy automata fülkében készítettem a Grand Central pályaudvaron. A szöveget az egyik IBM gépünkkel gébeltem rá, az aláírások pedig olvashatatlan macskakaparások. Az a hülye kapus olyan izgatott lett az interjú lehetőségétől, hogy meg se nézte. Egyszerű pszichológia. Megadtam neki egy nevet, felmutattam egy hamis sajtóigazolványt, kimondtam a varázslatos szavakat New York Times, és bekapta a horgot. Reynolds letette az aktatáskát a padlóra, és leereszkedett a székre. Azon kívül, tette hozzá szélesen vigyorogva, Noah mennek is küldtem egy apró üzenetet. Mi csináltál? kérdezte Birmingham. A riporter neve vetette oda reynolds Mitch Hendersonnak hívták azt a gyújtogatót, akit Eichmann néhány éve rács mögé juttatott. Fontos ügy volt, Aikman azóta is belefoglalja előadásaiba. Ha tehát Aikman ellenünk dolgozik, ha a rendőrség összetudja adni az egy meg egyet és ha a kapusnak valamennyire is jó a memóriája, Aikman megkapja az üzenetünket. Tudjuk, hogy benne vagy az ügybe, de fütyülünk rá. – Te idióta! – üvöltötte Markus kerekre tágult szemmel és dűtőre megül szájjal. Mit képzelsz te tulajdonképpen? – Mi nem csináltunk semmit. – Te csinálsz itt mindent? Ráadásul a múltkori álszent szónoklatod után, hogy mindannyian felelősek vagyunk egymás életéért. – Te ostoba állat! – nyugalom Edmond Nem tudjuk biztosan, hogy Eichmann a rendőrségnek dolgozik-e. Most már biztos, hogy igen, ordította Markus. Elintézte, hogy így legyen. Rénolcra mutatott, aki mozdulatlanul félig lehűnt szemmel ült. Várjatok az ördögbe is szólt közben Birmingham, és Reynoldra nézett. Miért hallgatnák, ki egyáltalán a kapust a rendőrség? Miért hoznának összefüggésbe a taxival? Nem fogják tudni kinyomozni kilőtt a hídra. Hagytam nekik egy nyomot, mondta Reynold. Márkus az asztalra csapott az öklével. Gyönyörű! Egyre jobb. Most már az egész cirkuszt ő rendezi. a székét, és felállt. Elegem van! Mit csináltál? Ott a névjegyedet, vagy mi? Rénolc elnevette magát. Bizonyos értelemben igen, ott a hüvelyt. A hüvelyt. Ismételte szintelen hangon Márkus. A lakásban, miután kilőttem a taxit, ott a töltény a padon. Elegen van, mondta Márkus. Ami engem illet kiszálltam. Felkapta a poharát, kiitta, és az ajtó felé fordult. Rendben van, mondta Rénolc, ha így akarod. Márkusz megpördült. Nincs választásom. Gondoskodtál róla, hogy ne legyen. Eichmann nélkül nem élvezted eléggé az Isten szerelmére? Nem, felelte nyugodtan Rénolc. Nem élveztem eléggé. Ez az versenye, Ed. Az erő, a ravasság, a tapasztaltság versenye. A rendőrség kisdedóvó hozzánk képest ezt már bebizonyítottuk. Ha olyan ellenfelet akartok legyőzni, aki nem méltó hozzátok felőlem, rendben, de az ilyesmi engem nem érdekel. Ha aikman a legjobb az egész világon, lehet, hogy az lehet, hogy nem. Ha ő a legjobb, akit be tudnak vetni ellenünk, és kétségtelen ő, akkor én vele akarok megmérkőzni. Ez a vállalkozásunk lényege, vagy nem? Mérgesen ránézett Márkuszra, majd enyhültebb hangon hozzátette Ed. – Te a francia országot megszálló német hadsereggel szálltál szembe, nem? – Ne gyere nekem ezzel a hülyeséggel, mondta Markus. A kettő nem ugyanaz. – Pedig annak kéne lennie, nincs igaza? Markus nem felelt. – Szerintem már eddig Aikman nélkül is ugyanaz volt, mondta Birmingham. – Mindegy, most már Aikman is benne van, mondta Rénolc. Döntsetek. Ha abba akarjátok hagyni, rendben van. Abba hagyjuk. Vége. Márkuszra mutatott, aki háttalált az ajtónak. De valamit hagyd tegyek hozzá. Ismerlek benneteket, nem hiszem, hogy csak úgy kisétáltok innen és kész, már el is felejtettétek, csak úgy egyszerűen befejeztétek. Végig kell csinálnotok, mert szükségetek van rá, ilyen emberek vagytok. Úristen, elképesztő vagy, önmagadat is ezzel eteted, amivel minket kérdezte Márkusz. Hagyd el, Ed, mondta Lé, igaza van, én nem akarom abba hagyni. Persze, hogy nem akarod felelte Reynolds. Ha most Aikman miatt abba akarnátok hagyni, nem lennétek az a fajta, aki elkezdte. Te kezdted el, mondta Markus. a te ötleted volt. De mindannyian örömmel fogadtuk, fejezte belé, nem így van? Éppen olyan őrült vagy, mint ő, mondta Márkusz. Börmingen Márkus felé fordult. Döntse, hogy akarsz. Ed, nekem se tetszik, amit csinált, de nem azért, amiért neked. Engem Aikman nem érdekel. De, fordult Reynolds felé, azt azért tudathattad volna velünk, mire készülsz. A tudtunk és beleegyezésünk nélkül kár volt belevágnod. Aha, molyogta Reynolds, mert te szóltál nekünk, mielőtt egyenruhába kisétáltál a parkba. Birmingham elvörösödött és visszavágni készült, de lély a kardára tette a kezét. Hagyjátok abba, ha most egymásnak esünk, mindenképpen végünk. Hogy mit csinált, vagy mit nem csinált egyikünk, másikunk, most már teljesen mindegy. Intet Markusnak hogy üljön le. Döntsél, Ed! oda odament az asztalhoz, leült, és sokáig nézte az asztallapnak feszített kezét. Rendben, mondta végül, én nem félek eichmann -től. Senki sem állította, mondta csitítólag Birmingham. Hagyjuk a szép elgést, folytassuk, csattant fel Markus. Nem, így nem, mondta Rénulsz. Ha így állsz hozzá, akkor inkább hagyjuk abba. Senki se kényszerít. Nem akarok kapkodást látni. A kapkodás felületességet eredményez, az pedig hibákat. Nem fogok hibázni, mondta Markus Reynolds legbehízelgőbb mosolyát imitálva. Olyan könyörtelen leszek akárcsak te, Krisz. Az lehetetlen nevetett Börmingen. Markus elmosolyodott és ezzel feloldódott a feszültség. Az este hátralévő részeiben nyugodt volt és óvatos, előrelátóan tervezett, és sakban tartott a rénolcot. Kitörésre nem került sor, és mindjárt megkönnyebbültek, amikor fél 12-kor Birmingham hátratolta a székét, és javasolta, hogy már a fejezzék be. Rénolsz taxival alsó menhetten behajtatott. A Central Streetnél kiszállt, és a szűk utcákon keresztül elgyalogolt a Brooklyn híthoz. Reflektorfények verődtek vissza a fémfelületről, autók suhantak mindkét irányba. Kezét a korláton futtatva elballagott a híd közepéig, ott megállt, letérdelt és elővette táskájából a trófeákat. Az emblémát habozás nélkül áthajította a korláton. A rendőrjelvényt szemügyre vette, megforgatta, hosszú, vékony ujját végighúzta a dombor művű címeren, és alatta a számon. 1744. Egy ember személye az orossága gondolta. Elmosolyodott és úgy hajította el, mintha kavicsot futtatna sima tükrü tavon. Végül a gyűrű. Egyszerű, aranykarika, belevésve egy név, de a gyenge világításban nem tudta elolvasni. Felpróbálta, de a bütyöknél megakadt. Vékony úja volt a zsarónak gondolta. Sokáig nézte a gyűrűt. Aztán a folyó egyik távoli pontjára fordította a tekintetét. Ösztönösen vette el a gyűrűt, túl akar tenni lélön. Most már bánta, hogy elvette. Azt hitte, rég eltemette már a feleségéhez kapcsolódó emlékeit, de a váratlanul látörő szomorúságban most felelevenedett a régi fájdalom. Reynolds lehúzta újjáról a, a gyűrűt, és bedobta a vízbe. Szerette volna előzni gondolatait, de nem tudta, csak állt a híd korlátjánál, és felesége hosszú hadoklással újra lejátszódott szemei előtt. Attól a pillanattól kezdve, hogy az orvos kimondta rák, és a kedvesség és szellemi élénkség kiveszett életükből egészen hosszadalmas és hiába való kobalt kezelésig, s a végső gyógyszerezésig, amely álomszerű állapotban tartotta feleségét, míg a halál be nem állt. Tudta legmélyéből valahonnét a múltból, amikor még egészen más ember volt, versorokat ásott elő. Hogyha meghalok, ne tovább, ne gyászolj, csak míg hallod az volt szavát, mely széthírli, hogy a rútvilágból legrútabb félgek közé szöktem át. Szabó rinc fordítása. Shakespeare. És Reynolds az első éves egyetemista, ami Princetonban a szonettet magolja. Az egy másik ember volt, mondta magába. Megszöktem ebből a rút világból, mormolta. De én nem, mondta, azzal megfordult, és leballagott a hídról.